Încheiere, stinsă liniștirea noastră și -i aleasă, Isarlăc încinsă, Isarlăc mireasă, dovediți mie, 12 turci între poleite pietre să-mi culci. Inima, raiaua, osul feții spân, Ceasta nervii torși în barbă de stăpân, Clatinei la ciprul negru, în albeață, De sonoră vale, într-o dimineață. Vis al dreptei simple, Poate geometria săbilor trase la Alexandria, Libere sub ochiul de senin oțel, În neclătinatul idol El Gael. Inegală creastă, sulițată, cegă, lame limpe zduse în țara lui Norvegă, răcoriți cascuții zonelor de aer, resfirați cetatea norilor în caer. eu, sub piatra turcă luat de isarlăc la o albă apă intru, Bâldebâc. Fie să-mi clipească vecnice, abstracte, din culoarea minții ca din prea vechi acte, Eptagon cu vârfuri stelelor la fel, Șapte semne puse ciclic.